Усі існують один поверх іншого. Але люди бачать тільки, ну як, світ, в якому знаходяться. От і все. Не питай мене, як. Як це можливо, як вони це дізнались. Це просто так є і все. Вчені кажуть, що в деяких світах люди взагалі не існують. А в інших вони в різних місцях або роблять зовсім різні речі. Наприклад, одружуються з кимось або щось подібне. У деяких Канада все ще частина Британії, в деяких вона республіка, а в інших фрагментована купа країн, а в одній чи двох частина США. Кожен світ має різну історію. І цей паром обслуговує їх усіх? Відповів я, не приймаючи жодного слова цієї божевільної історії. Як це можливо?» Макніл знову знизав плечима. «А хто його знає?» «Трястя, я навіть не розумію, чому це маленьке світло загоряється, коли я перемикаю вимикач. Я й думаю, і більшість людей тут нічого не розуміє. Моя робота – продавати квитки і опускати пандус. Хочеш, розповім тобі версію корпорації. Вони кажуть, що існує «шпарина». Можливо, одна з багатьох, можливо, єдина. Цей маршрут просто перетинає її і дозволяє переходити між світами. І, звичайно, існує не один паром, 20 або більше, по одному на кожен світ. Але поки вони всі дотримуються одного і того ж розкладу, вони, ну не знаю, перетинаються, накладаються один на один, щось таке. Якщо ти знаходишся на паромі в усіх цих світах, то ти теж перетинаєшся з іншими. Скажи чесно, ти сам віриш у все це? Запитав я його з недовірою. А чорт його знає. Треба у щось вірити або збожеволієш. Послухай, ти потрапив до Сент-Майкла цього разу? Я кивнув. Так, звичайний собі острів. Він вказав на навігаційний атлас. А спробую його знайти. Не вийде. Пройдись через Нью-Брансвік і навколо. Він не існує. У цьому світі орка сходить звідси до острова Сент-Клеменс і назад. Я так розумію, що іноді Саутпорт не існує, що іноді не існує острів і так далі. І задіяно стільки країн, що я навіть не можу порахувати. Я похитав головою відмовляючись сприймати інформацію. Але все ж вона мала якийсь божевільний сенс. Ці люди не бачили одне одного, тому що в різних світах. Дівчина вчинила самогубство п'ять разів, тому що вона зробила це в п'яти різних світах. Чи, можливо, це були п'ять різних дівчат? Це пояснювало і незвичайний одяг, та дивну суміш транспортних засобів, людей, акцентів. «Але чому екіпаж бачить людей з багатьох світів, а пасажири ні?» – запитав я, а Макніл зітхнув. «У цьому інша проблема. Ми повинні знаходити людей, які можуть працювати на оркасі у кожному світі, який ми обслуговуємо. Як ти розумієш, у багатьох людей різні життя у різних світах. Пасажири, вони, як правило не існують на конкретному рейсі. Вони пропливають тільки один раз. Ну, точніше, вони можуть здійснити подорож паромом багато разів, але по одному на кожен світ, розумієш? Ні, звичайно, що бували випадки, коли пасажири з одного світу бачили пасажирів з іншого, але нічого страшного. То виходить, я працюю тут у багатьох світах? Запитав я. Макніл посміхнувся. «Ну, звичайно. Корпорація докладає величезних зусиль, щоб набрати персонал на паром. Ти отримав лист, знаходячись у правильних життєвих обставинах, як і багато хто тут». Раптом, усвідомивши, що все сталося випадково, я потягнувся і схопив Макніла за бороду. «Ух ти, трясся! Гаркнув він і відштовхнув мою руку. «А мені шкода, я не знаю, що...» Касир похитав головою і посміхнувся. «Все нормально. Ти приблизно сьома людина, яка зробила це зі мною за останні п'ять років. Я думаю, що існує багато різновидів і мене теж. Я задумався про усіх присутніх на паромі. А про це знають інші члени екіпажу, не з цього світу». Запитав я його. «А ще, чи існує якась прихована торгівля між світами на паромі?» Касир посміхнувся. «Я взагалі-то не повинен відповідати на таке. Але до біса. Здається...» «Ні, не здається. Я знаю точно, що є. Зрештою, там постійно перетинаються люди і пароми, навіть транспортні засоби». Корпорації вдається набирати екіпаж, який відповідає вимогам. То чому б їм і не набрати водіїв вантажівок? Знаєш, тут дуже багато подібного трафіку за цілий рік набігає. Ніякого скороченого зимового обслуговування. І деякі випадки виглядають досить дивно. Він зітхнув. А взагалі-то я знаю лише те, що через кілька годин... Я знову почну продавати квитки. Продам півдюжини чи близько того до Сент-Майкла, а якого немає. Його навіть немає в моєму розкладі чи на мапах. Я сумніваюся, що корпорація насправді торгує. Скоріш вона посередник у угоді, а вони чорт забирай, не заробляють мільйони тільки на квитках. Було дуже дивно сприймати це як належне. Якимсь чином я знаходив у цьому сенс, хоча все почути було божевіллям. «А що завадить мені використати це знання якось? Можливо, привезти свою команду експертів?» «Уперед!» – відповів Макніл. «Якщо вони не перекриються іншою командою, то просто проїдуться на паромі. І якщо ти зможеш отримати прибуток, роби це, якщо це не завадить грошовому потоку корпорації». «Оркас коштував компанії понад 24 мільйони реалів, і вони хочуть відбити їх». «24 мільйони чого?» – перепитав я. «Реалів?» – відповів він, виймаючи купюру з габанця. Я подивився на неї. Червоненька. Зображення когось дуже потворного і підписано. «Принц Хуан, шістнадцятий. І офіційна початка. Банк нового Лісабона». Я подав купюру назад. А в якій ми країні? В Португалії, відповів він недбало. Насправді, Сполучені Штати Португальської Америки, номінально. Дуже багато вас, Янки, понаїхало, тож тобі навіть не потрібно розмовляти португальською. І вже місцеві купюри, уявляєш, почали друкувати на англійській. Саме так він і сказав. Англійський. «Однак це найкраща робота у світі», – продовжив Макніл. «Для когось без зв'язків, тобто, ти зустрінеш більше людей з більшої кількості культур, ніж можеш собі уявити. Три рейси, три вихідні, і 24 різні варіації цих міст, і всі унікальні. Місяць відпустки взимку». Це для того, якщо ти захочеш дослідити якийсь новий світ. Я розумію, як це звучить, але ти бачив, що я говорю правду. Отож, хочеш на роботу? Я спробую, сказав я, збитий з пантелику. Сам я не був впевнений, що розумію пояснення. Але безумовно, я прагнув чогось захоплюючого. Гаразд, от тобі 20 реалів авансом. Сказав МакНіл, видаючи фіолетову купюру з каси. «Повечері, якщо не їв на паромі, і виспись у мотелі. Компанія ним володіє, тож це безкоштовно. І будь готовий підійматись на борт завтра о четвертій пообіді». Я встав, щоб піти. «До речі, містер Далтон!» Раптово офіційно сказав мені касир. «Що?» Якщо, перебуваючи на березі, ти закохаєшся в гарненьку дівчину і вирішиш одружитись, то роби це. Але не повертайся на паром знову, одразу ж звільняйся. Якщо ти цього не зробиш, то маєш великий шанс її втратити. Це я запам'ятаю, кивнув я. Робота виявилась такою, як і говорив Макніл. Навіть кращою. Пейзажі були вражаючими, люди постійно мінливими, навіть екіпаж змінювався. Іноді всі ставали трохи нижчими, трохи товстішими, худішими, з бородами, з вусами. Усі зникали і з'являлись з дивовижною швидкістю, і акценти постійно змінювались. Але це не мало значення. Я швидко пристосувався, і через деякий час... Я зрозумів, що всі тут діють, як згуртована така родина. В екіпажі були жінки – від 20 до 50. Вони не тільки займались кухнею та баром, а ще й служили матросами і тому подібне. Іноді це було трохи бентежно, оскільки у двох чи трьох випадках зі 116 вони були чоловіками в одному світі, а жінками в іншому». Але, знаєте, я звик навіть до цього. Це, ймовірно, було більш бентежно для них, адже вони окремі люди, і вони не погоджувались на те, щоб змінювати стать. Однак особливості мають бути особливими. А пасажири? Деякі з них були дивовижними. Навіть подорожували в різних порах року, що пояснювало варіації одягу. Ну і, звичайно, мода і ще етикет. Вони були дуже різними, дуже, як і те, що вони їли і звідки вони приїхали. Але все ж, як не дивно, люди були людьми. Вони сміялись, плакали, їли, пили, розповідали анекдоти, деякі досить дивні, визнаю, і робили фотографії, як завжди роблять туристи. Вони прибували з місць, де вікінги оселили Нову Шотландію. Називається Вінланд, де Нова Шотландія була французькою, або іспанською, або португальською, або англійською. Була навіть та Нова Шотландія, яку заселив лорд Балтімор і назвав її Авалон. Мен був таким же диким, іноді навіть дикішим. Їм керували дві індіанські нації – США, Канада, Британія, Франція, Португалія – Багато варіацій різних країн, деякі з яких я навіть не розумію. Іноді була також і часова різниця. Деякі люди були ніби з майбутнього, з пристроями, про які я навіть ніколи не чув і не бачив. Трапилась мені якось вантажівка, яка живилась сонячною енергією і перевозила вантаж роботів. Іноді справа була в минулому». Я бачив і коней, і старовинні машини. І Макніл мав рацію. Кожен новий літній сезон додавав принаймні ще один маршрут. Паром іноді був настільки переповнений для очей нашого екіпажу, що у нас виникали проблеми з тим, щоб пройти з одного кінця на інший. Спостерігати, як розвантажуються каюти, було також дуже дико. Це виглядало іноді як цирковий номер. Ну, знаєте, той, там де 50 клоунів покидають маленький Volkswagen, А ще точно була торговля між світами. І що за цим стоїть корпорація? І що саме торгівля робить цей маршрут таким прибутковим? А одного разу весь персонал відчув жахливий пекучий біль, який виник після несподіваного спалаху. У той момент зник один із світів і певний варіант екіпажу. Газети з того світу розповідали про наближення війни. Ну і, звичайно, члени команди змінювались. Хтось йшов у відпустку і не повертався, хтось повертався, але не хотів знову плисти на паромі. Компанія до всього ставилася з розумінням. І це означало лише додаткову роботу на кілька тижнів, поки не знайдеться хтось новий. Отже, якось я навів прожектор на червоний буй для капітана. Той підтвердив, що бачить його, і повернув. Вогні Саутпорта з'явились і трохи прикрили собою зірки. Я механічно підняв ніс, коли капітан увійшов у мітку. Відпустив носові линви, перевірив зазори і тому подібне. Проте думав про дівчину. «Ми знали, що життя людей здебільшого паралельні від світу до світу. Сім разів вона підіймалась на борт. Сім разів дивилась на білий кільватерний слід. І сім разів стрибала. Можливо, час у тих світах йде якось по-різному». Можливо, вона в інший час досягала потрібної точки свого життя. Але вона завжди була на паромі і завжди стрибала. Я пропрацював на Оркасі три роки і мав деякі дивні, втім загалом приємні досвіди. Вперше у мене була робота, яка мені подобалась. Своєрідна родина із екіпажу, постійно мінливий асортимент людей та місць, для трьохточкового паромного рейсу. За цей час ми втратили один світ, і за нашими підрахунками отримали три інші. Отже, 26 варіантів. Але чи існувала та дівчина у всіх 26? Невже ми будемо сумувати ще 19 разів? Або більше, коли корпорація розійдеться і на інші світи? Я намагався її знайти до стрибка. Але вона кожен раз на паромі робила все по-іншому. От тільки обирала тільки одне місце. Ми робили три рейси на день, два екіпажі, Тож десь шість рейсів на день. Ну, так. Вона стрибала в різні сезони, в різні роки, одягнена по-різному. Отож не можна було знайти її. І, скоріш за все, її нашукали варіації тих екіпажів, що були в паралельних світах. І навіть не знаю, чому був так одержимий нею. Можливо, тому, що сам одного разу був у вітчої, але зміг продовжити жити. Я навіть не знав, що я скажу і зроблю, якщо побачу її до стрибка. Я знав лише, що якщо я це зроблю, вона не вистрибне. Тим часом мої пошуки приносили інші дивіденди Я запобіг падінню пари дітей через дитячі ігри, а також п'яного. Ще помітив кілька проблем зі здоров'ям, коли оглядав людей. Перша жінка на пізніх термінах вагітності. І перший помічник і я прийняли перші пологи. Наші перші, а от на оркасі дев'ятнадцяті. Ми допомогли багатьом людям, справді, з багатьма різними питаннями. Вони всі були тільки привидами, звичайно. Сідали на паром, часто непоміченими, і висаджувались такими ж. Були деякі постійні пасажири, але їх було мало. І для них ми були примарним екіпажем, тож не могли допомагати й вислужуватись». Але, зрештою, хіба не так ви думаєте про будь-кого на роботі у сфері обслуговування? Пожежники – це пожежники, а не люди. Так само офіціанти, поліцейські, двірники і усі інші. Це категорії, а не люди. Ми просто пливли від точки А до точки В, зупиняючись на Б. Таке наше життя. І от, одного дня в липні минулого року я її помітив. Вона зайшла на борт у Сент Клеменці, хоча, можливо, раніше, тому що я її не помічав раніше, я тоді знаходився на носових линвах, і у нас був не комплект, адже щойно ми втратили палубну, напевно, матроску, яка пішла до гарного хлопця в англійській колонії Анаполіс Роял. Тож моя черга стояти подвійну зміну. Тож я саме спрямовував транспорт на паром, коли побачив маленький округлий універсал і її всередині. Я ледь помітив її, адже не очікував, що вона буде поруч з іншою людиною, іншою жінкою. Ми завантажували людей з Вінланда, здається, тож у липні вони були більш-менш роздягнені, але я все одно помітив її. Джекі Карлайнер, одна з барменш і досить гарна художниця, намалювала її з того єдиного разу, коли бачила дівчину, і ми зробили копії для всіх. Але навіть так я мусив спершу закінчити обов'язки з завантаження. Нікого іншого не було, але як тільки все скінчилося, я підняв кормовий пандус і попрямував нагору, на нижню кормову палубу. Зняв рацію з ременя і дав виклик капітану. Сер, це Далтон, я бачив нашу дівчинку самогубцю І що? Невже ти не знаєш політику компанії? Але, сер, я маю на увазі живою, вона на борту. Зараз тільки починається захід сонця і до всього ще півгодини. Капітан зрозумів, що малось на увазі. Що ж, гаразд. Але сам зрозумій, у нас не комплект. Я поставлю колдвола на ніс цього разу, а от тобі краще постаратись, або я так тебе навалю роботою, і у тебе не буде часу втручатися в чужі справи. Я зітхнув. Керування таким кораблем, як цей, загартовувало більшість людей. Я думав, чи капітан, який провів 20 років у рейсах, розуміє, чому я хочу зупинити цю дівчину? І що більше мене хвилювало? Чи розумію я сам, чому цього прагну? Я дивився на людей, що проходили повз і обдумував це. Чому мені не байдуже? Не Небайдуже на людей з такої кількості різних світів і культур, на людей, яким я був байдужий, які бачили в мені об'єкт послугу. І цікаво, якби я опинився на перилах, Хтось крикнув би, не стрибай. Тобто я маю на увазі, що з екіпажу хтось обов'язково крикнув. Ми ж на Оркасі, ми тут всі велика родина. Чомусь згадався світ, який з них у атомному спалаху. І я подумав про те, наскільки цінною може бути анонімна людина для тебе. Згадав про Джоанну і Гармоні, із сумом зрозумів, що Джоанна була якимось вампіром. Вона потребувала мене, потребувала скелі, за якою можна сховатись і заспокоїтись. Потребувала когось, щоб похвалитись або щоб вилити душу. Когось стійкого розуміючого, когось, хто може дати їй певну надійність. Вона не звертала уваги на те, що у мене можуть бути власні проблеми, і що її розпуста та спосіб життя завдають мені болю. Не те, щоб вона намагалась зробити мені боляче. Вона просто ніколи не розуміла цього, чи що? Як і ті люди, які проходять повз зараз. Я їм знадоблюсь тільки, якщо потрібно задати питання, вони послизнуться або паром почне тонути». Доти, я для них просто безособовий робот, готовий служити, піклуватись про них, якщо вони чогось потребують. І ось напевно, чому я тут, у дивовижному холоді, на кормі, висунувши шию на милю, намагаючись запобігти самогубству, яке мало статися, тому що траплялося вже декілька разів раніше. Я знав, що тут я потрібен. І... Напевно, це і є міра справжньої людської цінності. Я маю на увазі усім байдуже, скільки людей служить твоїм потребам. Має значення тільки, скільком людям ти допоміг. Та дівчина була жорстко ображена чимось. І я маю знайти противагу. Саме впевненість у цьому обов'язку втримала мене від того, щоб підірвати себе зі старим делавером або стрибнути з тих кормових перил самому. Я спокійно озирнувся та придивився. Побачив світло острова Шіпсхед. Висока й горда. Здавалось, я майже розрізняв маркерні буї. Почались нерви. Я був впевнений, що вона стрибне. Це траплялося кожного разу. «Можливо, просто можливо», – подумав я – у теперішньому своєму існуванні вона не наважиться, але не встигла ця думка додуматись, як вона вийшла з-за рогу палубної надбудови і стала в правому куті, подивившись вниз. Вона, безумовно, була іншою цього разу. волосся світле, а не темне, заплетене у великі косички, що звисали майже до талії. Лише в бікіні-стрінгах та прозорій накитці – які подобались в влітку. Кілька золотих кілець на кожній руці і обручка навколо шиї. «Цікаво», – подумав я. «Вона така молода і така зневірена, дуже не схожа на заміжню дівчину. Її подруга така ж худа стала поруч. У неї було темніше волосся і закручене в гульку на голові. Вона не носила обручки». Я підійшов повільно, але не потийки. Як я вже казав, ніхто не помічає члену екіпажу. Він просто частина парому. «Лук, айо суори, ю донт вон ту халве е дрінк ор зумпін?» запитала подруга тим дивним акцентом, який з'явився в результаті забруднення їхньої мови, англійською та французькою. Це означало «агов». «Чи не хочеш ти випити чи небудь? Не є. I just want to smell da zizbray», – відповіла дівчина. «Go on. I will be along before the zip is docking». Що перекладалось як «ні». «Я просто хочу вдихнути аромат моря». «Не турбуйся, я тебе знайду перед тим, як паром пришвартується». Одруга вагалась. «Я бачив це». Але також і бачив, що вона піде, частково тому, що їй було прохолодно. Частково тому, що вона відчувала, що повинна показати довіру до своєї подруги. Отож, вона пішла. Я вдав, що зайнятий перевіркою опор сходів до другої палуби, і на мене зовсім не звернули уваги. Тут знаходилось ще кілька інших людей, але більшість рушили вперед, щоб побачити, як ми заходимо і пара, повністю одягнена в чорна на лавці, стала невидимою для дівчини, як і вона для них. Вона вдивлялась у чорні води і почала зміщуватись до кільватерного сліду двигуна по правому борту. Її верхня частина тіла не поворухнулась, але я побачив, як гола брудна нога піднялась на нижні перила, а потім підійшов. Вона почула мене і повернулась. Щоб подивитись, чи треба їй перейматися. Я став поруч та подивився на воду. «Не роби цього», – сказав я тихо, не дивлячись на дівчину. «Це дуже егоїстичний спосіб померти». Вона тихо ахнула і повернулася, щоб подивитись на мене з подивом. «Who did you?» – спробувала вона запитати, як я дізнався. «Я досить досвідчений щодо самогубств». Сказав я їй, і не збрехав. Джоанна, я сам, а потім і вона, сім разів. «Ай, Вудентері, ліхав!» Почала вона, але я її урвав. Взагалі-то збиралась. Ти знаєш це, і я знаю це. Єдине, що знаєш ти, а я ні, це чому. Ми пройшли світло Шіпсхед. Якби я міг змусити говорити їй ще кілька хвилин, ми б пройшли маркерні знаки каналу і сповільнились для швартування. Після початку поворота її аж ніяк не захопить гвинт, що зруйнує цикл. «Видую каре», – запитала вона, чому мені не байдуже, повернувшись подивитись на темне море. «Ну, частково тому, що я працюю на цьому паромі» і мені не подобається, коли на ньому щось подібне стається. А частково тому, що я сам був на твоєму місці, і знаю, наскільки жорстоким є самогубство». Вона із подивом подивилась на мене. Дац афоні тінг тузей! Йост вон йомп енд шк! Олофер!» «От помиляєшся. Нічого тут веселого немає, і ніякий швидкий стрибок не приведе тебе до кінця». «Та й взагалі, ти така молода, чому ж хочеш покінчити із життям?» «Май Узбенд», – відповіла вона. Невже причина в її чоловіці? «Гольдє, дисгізнейм». «Ага, на ім'я Гольдіє. Дівчина покрутила обручку навколо шиї. «Зо зоанзум". зо Вона швидко повернула голову і подивилась на мене ніби підтверджуючи свої слова, що він молодий і вродливий. «Do you know what it is to be fat and ugly, and all blind and have the best of all men should pay attention to you, want to marry you?» Я визнав, що не знаю, як це – бути товстою білявкою і раптово зацікавити молодого та вродливого юнака настільки, що той і захотів одружитись». То що сталося? Він тебе покинув? В її очах забриніли сльози. Є, і нові є. Гульдіоргі йомтауто, двадцятий сторій будинг. Гідід. Он дец моя власна фальта, знаєте, я should have been there. Ор, може, я не дав йому, що він не дав. Я йду. Зрозуміло. Стрибнув з двадцятого поверху. Вона вважає, що це її провина, що вона мала бути поруч, і що вона не давала чоловікові усе, на що він заслуговував. «Отже, тоді ти найкраще з усіх людей знаєш, наскільки жорстоким є самогубство», – відповів я. «Подивись, що воно зробило з тобою. У тебе ж є друзі, твоя подруга тут. Їм не байдуже». «Ти завдасиш їм болю, як твій чоловік завдав болю тобі. Ця дівчина з тобою, вона відчуватиме провину за те, що залишила тебе саму до кінця життя». Я зрозумів, що вона тремтіла насправді не від холоду. Я обійняв дівчину. «Де ж бісаті маркерні вогні? Ти розумієш, як це жорстоко? Що самогубство робить з іншими? Вона залишає спадщину провини» несправедливої, але реальної, та й ти більше не зможеш бути потрібною комусь. Хтось інший може померти, тому що тебе не було поруч. Дівчина подивилась на мене. Сльози потекли по її обличчю, і вона буквально впала на палубу. Я глянув вгору, побачив червоно-зелені маркери за кормою і відчув, як двигун перестав гуркотіти. Оркас почав поворот. Гета! Пронизливий крик донісся звідкилясь. Я озирнувся і побачив її подругу, яка бігла до нас, спустившись сходами. Тривога та занепокоєння вкривали її вражене обличчя. В очах стояли сльози. Вона нахилилася до схлипуючої дівчини. Айшюльд Нева Хафлетю Схлипнула вона і міцно обійняла дівчину, підтверджуючи свої слова про те, що не варто було її залишати на одинці. Я полегшено зітхнув. Оркас наближався до причалу. Дзвін підказав, що Колдвелл зумів підняти ніс і не врізатись у щось. Майнгот, гот!» – вилаялась подруга і подивилась на мене. «Ю стопедгер? Хука наєфер?» Вона зрозуміла, що я зупинив її подругу і не встигла запитати, чим може віддячити. Адже обидвоє вже стали напівпримарними. Обидві відходили у світ, який був відмінний від мого. «Просто пам'ятайте, що існує мільйон таких гет», – сказав я тихо обом. «І ви можете їх або врятувати, або зламати». Я повернувся і пішов. Через секунду відчув зупинку парома. Зупинився і подивився на корму. Але нікого не побачив. Взагалі нікого. «То хто ж ці привиди?» – подумав я. «Ті жінки чи екіпаж Оркаса? Скільки разів сотні людей з різних світів співіснували на цьому кораблі, навіть не знаючи про це?» І скільки разів люди в тому ж світі співіснували, існували, не помічаючи одне одного, або не піклуючись одне про одного, якщо вже на те пішло. «Містер Далтон!» – різко долинув голос з рації. «Так, сер", відповів я. «То що?» «Цього разу без криків, капітан!» – сказав я, посміхнувшись. «Одна молода дівчина буде жити!» Довга пауза. На якусь мить я подумав, що наш капітан все ж людина. Але різка фраза підтвердила протилежне. «Вісімдесят шість транспортних засобів в асортименті чекають на розвантаження. І я хочу нагадати вам, що у нас не комплект і суворий розклад». Я похитав головою, посміхнувся і побіг під тюбцем. «Справи є справи!» Мені треба випхати увесь світ з автомобільної палуби та запхати туди інший. Кінець оповідання Джек Чалкер. Оркестр на Титаніку Переклав та начитав Костянтин Шарков Дякую за прослуховування Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте Окрема подяка спонсорам каналу а якщо і ви хочете до них доєднатись, то внизу знайдете всі потрібні посилання. Почуємось!